Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и слушаше речта му. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече, Господи, не брежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам. Кажи проче да ми помогне. Иисус ѝ отговори и рече, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да и се отнеме. Лука, 10, 38-42, копирах тук текста от синодалното издание на библията, защото цитатът не беше абсолютно точен. Бел, от Виктора Оташпи, The монитор, ком, алхимикът взе една книга, която някой от Кервана бе донесъл. Томчето беше без корица, но успя да открие името на автора, Оскар Уайл. Докато прелистваше страниците, попадна на една история за нарцис.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 И видели, че сладководното езеро се е превърнало в стомна, пълна с солени сълзи. Защо плачеш? Попитали ореадите. Плаче за нарцис. Отвърнало езерото. О, не се очудваме, че плачеш за нарцис. Продължили те, в края на краищата всички ние тичахме след него избората.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 Вкара овцета през разнебитената порта и я е заости с няколко дъски така, че да не могат да избягат. И Из тоя е край нямаше вълци, но веднъж една овца се бе измътнала през нощта и момчето си пропиля целия следващ ден да я търси. Постла на пода на металото си и легна, използвайки за възглавница книгата, която току-що бе прочело.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 Но през последните два дни им говореше само за едно момиче, дъщеря на търговец, живеещ в града, където щеше да пристигне след четири дни. Бе ходил оттам един единствен път миналата година. Търговецът имаше магазин за платове и винаги искаше да стрижат овцета пред очите му, за да не го излъжат вълната. Един приятел му бе посочил магазина и пастирът заведе там овцете си, звездичка, звездичка, звездичка, искам да продам малко вълна, каза той на търговеца.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 Отпрати момчето, тъй като и без това бе загубила много време с него. Пастирът си тръгна разочарован и реши никога повече да не вярва на сънища. Сети се, че трябва да свърши много неща, отиде до магазина да си купи храна, размени книгата си за по голяма и седна на една пейта на площада, за да опита виното, което бе купил. Денят беше горещ, но виното по необяснимо таинствен начин успяваше да разходи тялото му.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 Всъщност си мислеше как ще остриже овцете пред дъщерята на търговеца, за да й покаже какви интересни неща умее да върши. Вече стотици пъти си бе представила тази сцена, и всеки път тя се удивляваше, когато започваше да й обяснява, че овцете се стрижат отзад напред. Опитваше се също така да си спомни някои хубави истории, които да й разкаже, докато стриже овцете. Повечето ги бе прочело в книгите, но щеше ще да й ги разкаже като лично преживени от него.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 Пръв проговори старецът, защо отглеждаш овце, защото обичам да пътувам. Старецът посочи е един продавач на пукънки, който бе спрял червената си двуколка в единия край на площада. Този продавач на пукънки също искаше да пътува, когато беше дете. Но предпочете да купи тази двуколка и да продава пукънки, за да може за няколко години да спечели малко пари. Когато остарее, ще отиде за един месец в Африка.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 в който срещнах този старец, помисли си момчето. Бе потърсило една жена, която толкува сънища. Ала нито жената, нито старецът обърнаха внимание на това, че е пастир. Вяха самотници, които вече не вярваха на нищо в живота и не разбираха, че пастирите постепенно се привързват към овцете си. Той познаваше много добре всяка една, знаеше коя куца, коя ще ще да има Агне след два месеца, кои бяха най-мързеливите.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 Продавачът продължаваше да е заед с поканките си. Двама млади седнаха на пейката, където бе разговарял с стареца и бавно се целунаха. Продавачът на поканки каза си момчето, без да довърши изречението. Защото източният вятър задуха още по-силно и то започна да го усеща върху лицето си. Този вятър бе довел маврите, наистина, но той носеше и мириса на пустинята и на покритите с воали жени.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 Един търговец изпретил сина си да научи тайната на щастието при най-мъдрия от мъжете. Младежът вървял 40 дни през пустинята, докато най сетне стигнал до красив замък на върха на една планина. Там живеел мъдрецът, когото той търсел. Но вместо да срещне един свят човек, героят на нашата история се озовал в някаква зала, в която царяло голямо оживление, непрекъснато влизали и излизали търговци,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 Накрая се върнал при мъдреца и му разказал подробно за всичко, което бил видял. «Но къде са двете капки и олио, които ти бях поверил?» – попитал мъдрецът. Поглеждайки към лъжичката, младежът забелязал, че ги е разлял. «Ето това е единственият съвет, който мога да ти дам», – казал мъдрецът на мъдреците. «Тайната на щастието се крие в това да се радваш на чудесата на света, ало никога да не забравиш за двете капки и олио в лъжичката.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 В най-високата част на тарифа има една стара крепост, построена от маврите, и който седне на крепостните и стени, може да види площада, продаваче на пуканки и дори малка част от Африка. Същия този следобед на Салин седна на крепостната стена и почувства източния вятър върху лицето си. Овцете стояха до него неспокойно, бояха се от новия си господар и всички тези промени ги тревожеха. Те не ги искаха, искаха само храна и вода.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 Бе седнало в някакво кафене, което по нищо не се отличаваше от останалите кафенета и с тесните улички на града. Няколко души пушеха огромна ула, която преминаваше от уста в уста. Само за няколко часа бе срещнал мъже, които се разхождаха, хванати за ръце, жени с заболени лица и свещеници, които се изкачваха на високи коли и започваха да пеят, а през това време всички наоколо коленичеха и си удряха главите в земята. И явно такава е практиката на неверниците, каза си момчето. Като дете често ходеше в селската църква да съзерцава една картина, изобразяваща свети Сантьяго, обиеца на маври, на бял кон, се изваде на събя в ръка, а в краката му хора, които приличаха на тези араби. Момчето се чувстваше зле, беше ужасно самотно. Неверниците имаха зловещи погледи, забелеза и нещо друго.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 Помисли да си ги поиска обратно, но реши, че би било неучтиво. Не познаваше обичаите по тези чужди земи. Достатъчно е да го наблюдавам, каза си то. Знаеше, че е посилна от арабина. Изведнъж, сред цялата тази навалица, погледът му бе привлечен от най-красивата събя, която някога бе виждало. Нужницата й бе обкована в сребро, а надръжката й бяха инкрустирани скъпоценни камъни. Момчето си обеща да купи тази сабя, когато се върне от Египет, попита и продавача колко струва, помолито новия си приятел. Но внезапно се сети, че докато се любоваше на сабята, през тези две секунди бе забравило за него. Сърцето му се сви, сякаш не му достигаше въздух в гърдите. Страхуваше се да погледне до себе си, защото знаеше какво го очаква.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 До сега не беше забелязало, че дисагите му са скъсани. Наведе се, за да вземе лорим и Тумим и да ги сложи отново в турбата. Но като ги видя на земята, едно друго изречение изплува в главата му. Научи се да зачиташ и да следваш поличбите, бе казал старият цар. Това бе поличба. Момчето се засмя. После вдигна от земята двата камъка и ги сложи отново в дисагите.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 Оставаха няколко минути до обяд, когато един млад чужденец спря пред витрината на магазина му. Беше облечен като всички останали, но търговецът на кристал имаше набито око и отгътна, че момчето няма пари. Въпреки това реши да отиде за тезгаха и да изчака няколко минути. Докато то си отиде, звездичка, звездичка, звездичка според надписа на вратата в магазина се говореха много езици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 Всички те отиваха и се завръщаха доволни, поставяйки на вратите на къщите си парчета плат, символи на поклонението. Един от поклонниците, обощар, който си изкарваше прехраната, като поправяше чужди обувки, ни каза, че почти цяла година вървял през пустинята.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 Сигурно има и други неща по света, на които овцете не могат да ме научат, реши момчето, докато гледаше мълчаливо търговеца, защото овцете търсят единствено вода и храна. Мисля, че не овцете ме учат, а аз съм този, който се опитва да научи нещо от тях. Мактуб, каза накрая търговецът, това път какво е, трябва да си се родил арабин, за да разбереш, отговори той, но ако трябва да се преведе, това означава приблизително, така е писано.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 Беше забравил също така да каже, че когато имаш пари за по-голямо стадо от това, което си имал, трябва да купиш това стадо. Момчето взеди сагите заедно с останалите турби и слезе по стълбите. Старият търговец обслужваше семейство чужденци, докато двама други клиенти разглеждаха магазина, пиеки чай в кристални чаши. Посетителите не бяха малко, като се има предвид ранният час от мястото.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 Защо пък да не опитам? В този момент ти изпита огромна радост. Винаги можеше да стане пастир. Винаги можеше да стане продавач на кристални съдове. Сигурно в света има много други скрити съкровища, но то бе сънувало два пъти един и същи сън, освен това бе срещнал истински цар. А това не се случваше всеки му. Бе доволно, когато излезе от кафенето. Сети се, че един от доставчиците на търговеца му носеше кристалните съдове с керваните, които кръстосваха пустинята. в ръцете си Лорим и Тумим, заради тези два камъка бе поел отново по пътя към съкровището си. Винаги съм до тези, които следват личната си легенда, бе казал Старият Цар.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 Младият арабин извади една книга и започна да чете. Книгата беше на испански, това е добре, каза си англичанинът. Говореше по-добре испански, отколкото е радски, и ако това момче отиваше в Алфайум, щеше да има с кого да разговаря, когато нямаше да е заед по важни неща.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 Вселената е създадена, за да говори на език, който всички да разбират, но той е бил забравен. Освен другите неща аз търся и този световен език. Затова съм тук, за да открия един човек, който знае световния език. Той е алхимик. Разговорът бе прекъснат от собственика на склада. Имате късмет, каза дебелият арабин. Днес, след обед, тръгва Керван за Алфайум. Но аз съм за Египет. Възрази момчето, Алфайум е в Египет. Отвърна собственикът на склада, какъв арабин си ти. Момчето отговори, че е испанец. Англичанинът се зарадва. Макар и облечен в арабски дрехи, момчето бе европеец. Той нарича по личвата, късмет, каза англичанинът, след като дебелият арабин излезе. Ако можех, щях да напиша огромна енциклопедия за думите, късмет и съвпадение. С думи като тези е написан световният език. После добави, че е забелязал момчето благодарение на Борим и Тумим, а това едва ли би могло да се нарече съвпадение. Попита го дали и той е тръгнало да търси алхимика, тръгнал съм да търся едно съкровище, каза момчето и веднага съжали за думите си. Но англичанинът сякаш не има обърна голямо внимание, аз също, в известен смисъл, каза той, дори не знам какво означава алхимия, добави момчето, а в този момент собственикът на склада ги извика навън.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 Момчето съжали милата на англичанина, която бе натоварена с тежки сандаци, пълни с книги, съвпадения не съществуват, каза англичанинът, опитвайки се да довърши разговора, който бяха започнали в склада, един приятел ме накара да дойда дотук, защото познаваше арабин, който. Но керванът потегли и думите на англичанина не можеха повече да достигат до момчето. Независимо от това, то знаеше за какво става въпрос. За тъйнствената верига?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 Сетне момчето си спомни за дъщерята на търговеца. Бе убедено, че тя вече се е умъжила. Вероятно за продавача на пуганки или пък за някой друг пастир, който също умее да чете и да разказва необикновени истории, в края на краищата той не бе единственият. Но това негово предчувствие го удиви. Нима той също бе на път да научи този световен език, който знае миналото и бъдещето на всички хора. Имам предчувствие, често казваше майка му.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 По време на един от тези разговори Камиларят на своя ред заговори за живота си, живеех близо до Ал Кайрун, започна да разказва той, грижах се за зеленчуковата си градина, за децата си и мислех, че животът ми няма да се промени до деня на смъртта ми. Една година реколтата бе побогата от обикновено. Отидох в цялото си семейство в Мека и така изпълних единственото задължение, което ми оставаше. Бях доволен и вече можех спокойно да умра.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 Водачът поставяше въоръжена стража около лагера. През една такава нощ та англичанинът не може да заспи. Повика момчето и тръгнаха да се разхождат избилните. Имаше пълно и момчето разказа историята си на англичанина. Той се заинтригува от случая с магазина, който преуспел, откакто момчето започнало да работи в него. Това е принципът, който движи всичко, каза той. В алхимията се нарича всемирна душа. Когато желаеш нещо от цялото си сърце.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 Ние сме част от тази душа, но рядко узнаваме, че тя винаги е на наша страна. Алът и сигурно си разбрал, че в магазина за кристал самите предмети също са допринасяли за неговото преуспяване. Момчето мълчаливо съзърцаваше луната и белия пясък. През последните дни наблюдавам как керванът прегусява пустинята. Промълвито, керванът и пустинята говорят на един и същия език, затова тя му позволява да премине през нея.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 Върни се при кервана си, каза англичанинът, мен той на нищо не може да ме научи. И момчето отново потана в съзърцание на мълчаливата пустиня и на пясъка, който животните раздвижваха. Всеки учи по свой начин, повталяше си то, неговият начин е различен от моя, така както моят начин се различава от неговия. Но както той, така и аз търсим своята лична легенда, заради което го уважавам. Керванът започна да пътува денонощно. Непрекъснато се появяваха увити в бурно си пратеници и камилаят, който бе станал голям приятел с момчето, обясни, че войната между клановете е започнала. Щеше да бъде голям късмет, ако успеят да стигнат до оазиса. Животните бяха изтощени, а хората – все помълчаливи. През нощта мълчанието ставаше ужасяващо, защото ревът на някоя камила, който порано не беше нищо друго освен най животински рев. Сега плашеше всички, защото можеше да бъде сигнал за нападение. Опасността от война сякаш не тревожеше особено ка Жив съм, каза той на момчето, докато ядеше шепа в урми в една тъмна и студена нощ. Когато ям, не правя нищо друго, освен да ям. Ако трябва да вървя, ще вървя, без да мисля за друго. Ако трябва да се бия, все ми е едно дали ще умра сега или път някой друг ден. Защото не живея нито с миналото си, нито с бъдещето си. Разполагам само с настоящето и самото ме интересува. Ако можеш никога да не излизаш от настоящето, ще бъдеш щастлив човек. Ще разбереш, че в пустинята съществува живот, че небето е усеяно с звезди, а войните се бият, защото това е част от човешкото битие. Животът ти ще се превърне в безкрайен празник, защото той не е нищо друго, освен моментът, в който живеем.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 тук, каза си момчето, англичанинът стана от мястото, където седеше, и го разтърси, хайде, попита я. Момчето се доближи до девойката, която отново се усмихна. Усмихна се и то, как се казваш, попита я. Фатима, рече момичето, свеждайки очи, това име се среща и там, откъдето идвам, това е името на дъщерята на пророка, каза Фатима, нашите войни са го пренесли в твоята страна. Девойката бе тъй нежна, а говореше за войни с такава гордост. ала англичанина до него продължаваше да настоява и момчето я попита за човека, който лекува всички болести, той познава тайните на света. Разговаря с чиновете на пустинята, каза тя. Джинове наричаха добрите и злите духове. И девойката посочи с ръка на юг към мястото, където живееше този странен човек. После напълни столната и си тръгна.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 Момчето слушаше гласа и, който му се струваше по хубав от шума на вятъра в листата на палмите, толкова отдавна стоя при тоя кладенец, в очакване да се появиш. Вече не си спомням за моето минало, за традицията, за начина, по който мъжете биха искали да се държат жените от пустинята. От дете мечте за това как пустинята ще ми донесе най-хубавия подарък в живота ми. Този подарък най сетне пристигна, това си ти.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 и продължи да слага дърва в огъня и да съзерцава пустинята. Момчето остана при него, докато пустинята започна да розовее от светлината на залеза. Тогава той изпита непреодолимото желание да отиде до там, за да види дали тишината ще може да отговори на въпросите му. Дълго вървя без посока, като не губеше от поглед палмите на оазиса. Слушаше вятъра, усещаше камъните под краката си.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 Въоръжен отряд идва насам, каза то, имах видение, пустинята изпълва свидения сърцата на хората, отвърна Камилорият. Ала момчето му разказа за ястребите, бе наблюдавало полета им, когато внезапно се бе потопило в всемирната душа. Камилорият не каза нищо, разбираше за какво говори момчето. Знаеше, че всяко едно нещо на повърхността на земята може да разкаже историята на останалите неща. Всеки човек...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 Къде е сабията на врага, къде е конят му, какъв удар да му нанесат, за да си спасят живота? Камиларият беше воин и неведнъж му се бе случвало да се обръща към гадатели. Някои от тях му бяха казали верни неща, други, не. Докато един ден най-старият и всеващият най-голям страт гадател бе попитал Камиларя, защо толкова иска да узнае бъдещето си, за да мога да направя нещо, отвърнал камиларият.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 Традицията казва, че оазисът е неутрален терен, защото и двата лагера имат оазиси и са уязвими. Звездичка има се предвид Йосиф, син на Яков и Рахил в Ж. Битие Гл. 37. Бъкпра, никой не промови нито дума, докато старецът говореше. Ала традицията казва също така, че трябва да вярваме на посланията на пустинята. Защото всичко онова, което знаем, сме го научили от пустинята.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 Изпита такъв ужас, какъвто никога порано не бе изпитвало. Върху конято различие ездач, целият оглечен в черно, а на лявото му рамо бе катнал сокол. Носеше тюрбан, а лицето му бе покрито с кърпа така, че се виждаха само очите му. Странният ездач извади огромен ятагън, който той носеше, закрепен на седлото. Стоманата проблесна на лунната светлина, кой се е осмелил да тълкува полета на ястребите, попите той със силен глас, който сякаш отъкна в 50 000 палми на Алфайум. Аз се осмелих, отвърна момчето. Веднага след това се секи за картината с Сантьяго, убиеца на Маври, който на бял кон тъпчеше неверниците. Бе съвсем същото, само че сега положението бе точно обратното. Аз се осмелих, повтори момчето, като наведе глава и зачака удара на ятагана. Животът на много хора ще бъде спасен благодарение на Семирната душа, за която вие бяхте забравили. Иятаганът обаче не падна изведнъж. Ръката на непознатия бавно се спусна надолу, докато върхът на острието докосна челото на момчето. Иятаганът бе толкова остър, че го обагри капка кръв. Конникът бе застинал неподвижно, момчето също. Дори и за миг не помисли да избяга. Дълбоко в сърцето си изпита необяснима радост, щеше да умре за личната си легенда. И за Фатима, в края на краищата по бяха истински. Пред него стоеше врагът, но момчето не се страхуваше от смърта, защото съществуваше всемирна душа и то скоро щеше да се превърне в част от нея. А утре и врагът щеше да стане част от нея. Непознатият обаче продължаваше да държи ятага на си опрен в челото му, защо си тълкувал полета на птиците, в само това, което птиците искаха да разкажат. Те искат да спасят Оазиса, а вие ще умрете. Оазисът разполага с повече мъже, отколкото сте вие.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 Видях само войската, каза момчето, не видях изхода от битката. Конникът изглеждаше доволен от отговора, но Ятаганът бе все още в ръката му, какво търси един чужденец в чужда земя, търси личната си легенда. Нещо, което ти никога няма да разбереш. Конникът прибра Ятагана в ножницата, а соколът, който бе катнал на рамото му, нададе странен писък. Момчето си отдъхна, трябваше да подложа смелостта ти на изпитание.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 На другия ден сутринта сред финиковите палми на Алфайум имаше 2000 въоръжени мъже. Преди Слънцето да се изкачи до зенита си, около 500 войни се появиха на хоризонта. Конниците влязоха в оазиса през северната врата, не приличаха на военна експедиция, но под белите си джелаби носеха скрито оръжие. Когато стигнаха до голямата шатра в центъра на Алфайум, извадиха ятаганите и пушките. И нападнаха една празна шатра.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 Когато слънцето се скри зад хоризонта и започнаха да се появяват първите звезди, които не блестяха много силно, защото все още имаше пълнолуние момчето тръгна на юг. В тази част на оазиса имаше само една шатра, а някои минаващите араби му казаха, че мястото е пълно с джинове. Но момчето седна и зачака. Луната бе изгрела на Небосклона, когато се появи алхимикът. Носеше на рамото си два мъртви ястреба, тук съм.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 Момчето потърси случи алхимическите уреди и пещи, но нищо не откри. Имаше само няколко книги, струпани на куп, готварска печка и килими са загадъчни рисунки. Седми, ще направя чай, каза алхимикът, а после ще изядам тези ястреби. Момчето се запита дали това не са същите птици, които бе видял предишния ден, но нищо не каза. Алхимикът запали огън и малко след това апетит на миризма на печено месо изпълни шатрата.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 Нещо се раздвижи в дупката и очите на алхимика, защото момчето виждаше само очите му, се присвиха от усилие и напрежение. Ръката му сякаш се бореше с това, което беше в дубката. Связко движение, което изплъши момчето, алхимикът извади ръката си и веднага се изправи. Ръката му държеше на змия за опешката. Момчето отскочи назад, змията яростно се гърчеше, а съскането и наруши мълчанието на пустинята. Бе кобра и отровата й можеше да умъртви човек само за няколко минути. Внимавайте, отровна е, помисли си момчето. Но тъй като алхимикът бе пъхнал ръката си в дубката, сигурно вече бе охапан. Лицето му обаче беше съвсем спокойно. Алхимикът е на 200 години, без споменал англичанинът. Сигурно знаеше как да се справя с змиите в пустинята. Момчето видя, че спътникът му отиде до коня си и извади я тагана от ножницата.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 Два часа преди разсъмва не събуди едно от арабчетата, които спяха в неговата шатра, и го помоли да му покаже къде живее Фатима. Излязоха навън и се запътиха натам. Вземяна даде на арабчето пари, с които да си купи една овца. После го помоли да открие къде точно спи Фатима, да я събуди и да й каже, че момчето я чака навън. Арабчето изпълни всичко това и спечели пари за още една овца. Сега ни остави сами. Каза момчето на арабчето, което се върна да си доспи в шатрата, гордо с това, че е помогнало на съветника на Оазиса, и доволно, защото имаше пари за две овце. Фатима се появи на вратата на шатрата и двамата тръгнаха между палмите. Момчето знаеше, че нарушава традицията, но сега това нямаше никакво значение, заминавам, каза то, и искам да знаеш, че ще се върна. Обичам те, защото, не казва и нищо повече, прекъсна го Фатима.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 Трудно му беше да не мисли за това, което бе останало зад него. Пустинята с неизменния си пейзаж често се изпълваше с видения. Момчето продължаваше да вижда финиковите палми, кладенците и лицето на любимото му момиче. Виждаше англичанина с неговата лаборатория, а също и Камилая, който всъщност бе учител, но не го знаеше. Може би алхимикът никога не е обичал, помисли си момчето. Алхимикът яздеше пред него с сокола на рамо. Соколът познаваше добре езика на пустинята и когато спираха, той извиташе от рамото на алхимика да търси храна. Първия ден донесе заек, на следващия ден донесе две птици. През нощта пустилаха одеялата си на пясъка, но не палеха огън. Нощите в пустинята бяха студени, а систеняването на луната започнаха да стават все по-тъмни. И яздаха мълчаливо вече цяла седмица.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 Отвърна елхимикът: Това е като полета на ястребите. Не трябва да се опитваш да го проумеш единствено с разума си. Изумруденият скрижал е прекият път към семирната душа. Мъдреците се разбрали, че естественият свят е само образ, копие на рая. Самото съществуване на този свят е гаранция, че съществува и друг свят, много посъвършен.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 Алхимикът бе станал още попред пазлив, защото наближаваха зоната с най ожесточени сражения. Момчето се опитваше да чуе гласа на сърцето си. Никак не му беше лесно да разбере сърцето си. По-рано то винаги бе готово да тръгне на път, а сега искаше да пристигне на всяка цена. Понякога сърцето му часовен наред разказваше истории, изпълнени с носталгия. Друг път се трогваше от изгрева на слънцето в пустинята и караше момчето с кришъм да плаче.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 Какви са тези неща, попита той, философският камък и еликсирът на дълголетието. Това е великото творение на елхимиците. Който пие от този еликсир, никога няма да се разболее, а малко парченце от този камък превръща всеки метал в злато. Тримата мъже избухнаха в смях, а заедно с тях се смееше и елхимикът.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 Сърцето пробоваляше само за да ободри и укуражи момчето, което понякога ужасно се отъкчаваше от тишината на дните. За пръв път сърцето заговори за изключителните качества на момчето, за смелостта му да изостави овцете, за да изживае личната си легенда, и за ентусиазма, който бе проявило в магазина за кристал. Разказа му и нещо друго, за което момчето никога не бе узнало – опасностите, през които бе преминало, без изобщо да ги забележи. Сърцето му каза как веднъж без скрило пистолета, който момчето беше откраднало от баща си, тъй като имало голяма вероятност да се нарани. Припомни му и за ония ден, когато момчето се бе почувствало зле на полето, бе повръщало, а после бе спало дълго. Наблизо го чакали двама разбойници, които са били наговорили да му откраднат овцете и да го убият.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 Отивам наблизо, отвърна елхимикът, като гледаше войните право в очите. Те замлътнаха за известно време, а после им разрешиха да продължат пътя си. Момчето, което бе свидетел на тая сцена, се удиви, вие ги починихте на волята си, промълви то, очите са външени израз на силата на душата, отговори елхимикът. Истина е, мислеше си момчето. бе забелязало, че сред многото войни в лагера има един, който не ги изпуска от очи.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 Продължи той, те се затваряха в лабораториите си и се опитваха да еволюират като златото, накрая откриваха философския камък. Бяха разбрали, че когато нещо еволюира, еволюира и всичко онова, което го заобикаля. Други откриваха философския камък съвсем случайно. Те имаха дарба, а духът им беше много побуден от духа на останалите. Такива хора обаче се срещат много рядко. Трети път се стремяха единствено към златото.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 Донесох пари, за да ги дам на вашия клан, отговори е алхимикът. И преди момчето да е казало и дума, той извади кесията му и даде златните жълтици на командира. Арабинът мълчаливо ги взе. С тези пари можеше да се купи много оръжие. Какво значи е алхимик? Попита той накрая. Това е човек, който познава природата и света. Ако поиска, може да разруши този лагер, като използва единствено силата на вятъра.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 което съм спечелил пред живота си, и за какво ще да ти послужи то, ако те бяха убили, отвърна алхимикът. Парите спасиха живота ти за още три дни. Човек рядко успява да отложи смъртта си с пари. Момчето обаче бе твърде изплашено, за да може да разбере подобни мъдри слова. Не знаеше как да се превърне в вятър. Не беше алхимик. Алхимикът поиска малко чай от един воин и с него навлъжня китките на момчето. Прилив на спокойствие изпълни цялото му тяло, докато алхимикът произнасяше някакви неразбираеми думи, не дай да се поддаваш на отчаянието, каза той с необичайно мектон, това ще ти попречи да говориш със сърцето си, но аз не знам как да се превърна в вятър. Този, който следва личната си легенда, знае всичко, което му е нужно. Само едно нещо прави мечтата невъзможна – страхът от неуспех. Не се страхувам от неуспех. Просто не знам как да се превърна в вятър тогава ще трябва да се научиш. От това зависи животът ти, а ако не успея, ще умреш, следвайки личната си легенда. И тази смърт ще е много похубава от смърта на хиляди хора, които никога не са знаели за съществуването на лична легенда. Не да и да се страхуваш, обикновено смъртта кара хората да ценят повече живота. Първият ден изтече. наблизо имаше сражение и в лагера доведоха много ранени. Смъртта нищо не променя, размишляваше момчето. Войните, които умираха, биваха замествани от други и животът продължаваше. Смъртта можеше да почека, докато настъпи мир, приятелю, каза един войн на смъртно ранения си другар, но, така или иначе, ти все някога щеше да умреш. При вечер момчето потърси е химика, който бе тръгнал с сокола си из пустинята. Не знам как да се превърна в вятър, повтори момчето. Спомни си това, което съм ти казвал, светът е самовидимата страна на Бога. А алхимията означава да пренесеш духовното съвършенство в материален план. Какво правите в момента? Храня сокола си. Ако не успея да се превърна в вятър, ще умрем, каза момчето. Ще умреш само ти, отвърна алхимикът. Аз знам как да се превърна в вятър. На втория ден момчето се изкачи на върха на една скала, която се намираше близо до лагера. Войните от карала го пуснаха, бяха чули за магиосника, който се превръща във вятър, и не смееха да се приближат до него. Освен това пустинята бе огромна, непреодолима преграда. През целия следовет момчето остана да наблюдава пустинята. Слушаше сърцето си, а пустинята слушаше страха му. И двамата говореха на един и същия език. На третия ден върховният предводител свика командирите си, нека да видим как момчето ще се превърне в вятър.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 И когато гледам твоите пясъци, съзерцавам също и нея. Искам да се върна при любимата си и се нужда я от помощта ти, за да се превърна в вятър. Какво е това любов? Попита пустинята. Любовта, това е полетът на сокола на твоите пясъци. Защото за него ти си зелено поле, откъдето той никога не се връща без дивеч. Той познава твоите скали, дюни и пясъци и ти си щедра към него. Човката на сокола изтръгва части от мен, каза пустинята. Години наред аз се грижа за неговия дивеч, давам му да пие от оскъдната си вода, показвам му къде има храна. И един ден соколът се спуска от небето точно преди да почувства върху пясъка си ласката на дивеча. Соколът ми отнема това, което съм отгледала, нали за това си отгледала дивеча, отвърна момчето, за да храни сокола. А соколът ще нахрани човека. И един ден, човекът ще послужи за храна на твоя пясък, откъдето отново ще се роди дивеч.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 Някой ден хората може би щяха да садят дръвчета в пустинята, дори биха могли да отглеждат и овце, но никога нямаше да успеят да обуздаят вятъра. Ти не можеш да бъдеш вятър, каза вятърът. Природата ни е различна, не е вярно, възрази момчето. Научих тайните на алхимията, докато скитах по света като теб. В мен са ветровете, пустините, океаните, звездите и всичко останало, което съществува във вселената.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 Каза вятърът, ядосан от собственото си безсилие, може би е по-добре да попиташ небето, помогни ми тогава, помоли момчето, покрий това място с прах, за да мога да гледам слънцето, без то да ме заслепи. Тогава вятърът задуха с такава сила, че небето се покри с пясък, а на мястото на слънцето остана само един позлатен диск. В Флагера бе станало невъзможно да се различи каквото и да било. Мъжете от пустинята познаваха този вятър.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 И момчето се потопи в Всемирната душа и видя, че Всемирната душа е част от Божията душа. И видя още, че Божията душа е неговата собствена душа. И разбра, че може да върши чудеса, звездичка, звездичка, звездичка, през този ден само наддухаше с небивала сила. Поколения наред рабите разказваха един на друг легендата за момчето, което се бе превърнало в вятър.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 и предводителят, защото този последовател се бе докуснал до Божията слава. На другия ден предводителят се сбобува с момчето и с алхимика и им даде охрана, която да ги придружава до там, докъдето пожелаят. Вървяха през целия ден, бе започнало да се свечеява, когато стигнаха до един манастир на коптите, египетски християни. Алхимикът освободи охраната и слезе от коня, от тук нататък ще продължиш сам.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 Алхимикът запали огън, а монаха донесе малко олово, което алхимикът разтопи в железен съд. Когато оловото се втечни, той извади от турбата си онова странно яйце от жълтеникаво стъкло. Отлюспи от него малко парченце с дебелината на коса, покри го с восък и го хвърли в съда с разтопеното олово. Сместа придоби кърва в цвят. Тогава алхимикът махна съда от огъня и го остави да изстине.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 Беше злато, дали някой ден ще мога и аз да стоя същото, Попита момчето, това е моята лична легенда, а не твоята, отговори елхимикът, но исках да ти покажа, че е възможно. Върнаха се при вратата на манастира. Елхимикът раздели златния диск на четири, това е за теб, каза той, подавайки един къс на мунаха, за твоята щедрост към поклонниците, получавам прекалено много за щедростта си. Отвърна монахът. никога не казвай е това.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 После каза на един от останалите, пусни го. Той няма нищо повече, а това злато сигурно го е откраднал. Мунчето падна ничком върху пясъка. Две очи бяха вренчени в неговите, бяха на главатаря на разбойниците. Но мунчето бе устремило поглед към пирамидите, да тръгваме, поткани главатарят останалите. После се обърна към мунчето и каза, ти няма да умреш. Ще оживеш и ще се научиш да не бъдеш толкова глупав.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 Но не съм толкова глупав да пресека цялата пустиня само заради това, че съм съновал два пъти, един и същи сън. След това тръгна и той. Мунчето се изправи с мъка и погледна още веднъж пирамидите. Те му се усмиваха, усмихна им се и то, а сърцето му приливаше от щастие. Бе открило съкровището. Момчето се казваше Сантьяго. Когато пристигна в малката изоставена църква, почти се беше стъмнило.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 Неусетно заспа, и когато се събуди, слънцето беше високо в небосклона. Започна да копае в корените на смокинята. Ах, ти, стар магьосник, мислеше си момчето, знаел си всичко. Затова остави злато, за да мога да се върна и да дойда в тая църква. Монахът се разсмя, когато ме видя отново в манастира, целият в дрипи. Не можеше ли да ми спестиш всичко това? Не. Чу момчето да казва вятърът, ако ти бях казал, нямаше да видиш пирамидите. А те са много красиви, нали? Това бе гласът на алхимика. Момчето се усмихна и продължи да копае. По половин час след това лопатата му се удари в нещо твърдо. След един час пред момчето стоеше съндък, пълен с старини испански монети от чисто злато. В съндъка имаше и скъпоценни камъни, златни маски с бели и червени пера.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 Доларите еднакво 1357 долар с Орс еднакво моята библиотека Източник, HP Зе Монитор, издание, Пауло Куелю, Алхимикът, Бразилска първо издание, редактор Маргарита Дренска техна. Редактор Людмил Томов Коректор, Петя Калевска формат 84 умножение 108, 32 и втори. 10 цена 5 лъв. Издателство Обсидиан Печат и Подвързия, Абагар, Ад, В. Търново Превод. Си, Даниела Петрова Обсидиан София, 2001 ISBN 9548240467 ПАЛОО КОЕЛО -э ЛАУК НИМИСТА Си, 1988 -э -тай -си бай ТАЙСИ ДИТИОН ПОПЛИСХИТ БАЯ РАНЕМАНС УИШ САНДДЖОРДИЯ СОЧИЯДОС БАРЕЛОНА СПИЯ АЙЕН АЛО Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text to Speech, за сайта книги.Me.